Щоботи капітана Ваймза підказували йому, що він перебував на Скун-Авеню, його ноги йшли власною волею, а розум був десь в іншому місці. Насправді, певна його частина м'яко розчинилася у найкращому з виробів Джимкіна обійми ведмедя. Чорти! Якби ж тільки вони не були такими ввічливими, у своєму житті він бачив низку речей, які завжди безуспішно намагався забути. Досі список очолювала паща гігантського дракона, коли той вивергав полум'я, призначене перетворити його ваймза на невелику кубку нечистого вугілля. Він досі прокидався в холодному поту, згадуючи ті маленькі перші іскорки світла, які повинні були стати потужним полум'ям. Але тепер він боявся, що цей кошмар тепер замінить спогад про всі ці байдужі обличчя гномів, які так вічливо слухали його, що, здавалося, наче всі його слова, опускалися в глибоку яму. Зрештою, що він міг сказати? Вибачте, але він мертвий. Це наша офіційна позиція, розслідування ведуть наші найгірші люди. У будинку покійного роди та Кливця було повно гномів, мовчазних великооких, вічливих гномів. Новина рознеслася. Він нікому не казав нічого, чого не знав. Багато з них прийшли зі зброєю. Там був і пан Міцнурук. Капітан Ваймс уже говорив з ним про його заклики до подрібнення всіх тролів на невеличкі шматочки та використання їх для створення доріг. Але гном зараз нічого не говорив. Він просто гордовито стояв. У повітрі відчувалася тиха, ввічлива загроза, наче лунало «ми тебе послухаємо, а тоді зробимо по-своєму». Він навіть не зміг зрозуміти, хто з них пані Клевець. Для нього вони всі були однакові на вигляд. Коли її представили, у шоломі з бородою вона дала йому ввічливі ухильні відповіді. Ні, вона замкнула його майстерню. Однак, здається, загубила ключ. Дякую. Він і сам намагався якомога ухильніше сказати, що сторожа, Обов'язково з безпечною відстані. Засудить масові демонстрації у кар'єрному провулку, але так і не зміг сказати це прямо. Він не міг радити їм не лізти у цю справу, сторожа вже шукає убивцю, адже він поняття не мав з чого почати. У вашого чоловіка були вороги? Так, хтось пробив у ньому велику дірку, але відкинемо дрібниці, у нього були вороги? Тож він намагався вичавити з себе якомога більше гідності, а її було не дуже багато. І після битви зі самим собою, яку він програв, він узяв половину пляшки старого причепляки обійми ведмедя і вийшов у ніч. Морква та Ангва дійшли до кінця Осяйної вулиці. Де «Детя зупинилася», – спитав Морква. «Он там», – вона вказала напрямок. «На вулиці В'язів? Часом не у пані Кекс «Так, а що? Я шукала просто чисте місце з розумною ціною. Щось не так?» «Гаразд, я мав на увазі, що нічого не маю проти панікекс. Чудова жіночка охайна». Але ну, ти вже помітила? Що помітила? Добре. Ну вона не дуже, розумієш, розбірлива. Вибачте, досі не розумію. Ну, ти ж бачила деяких із її гостей. Ось, наприклад, реч шкарбан досі там проживає? А, сказала Анґла. То ви про зомбі. А на горіші є бенші. Пан Іксоліт, так. А стара пані друль. Гуль, вона вже на пенсії. Зараз обслуговує дитячі свята. Я маю на увазі, тобі це не здається трохи дивним, але ціни досить розумні, а ліжка чисті. Я навіть уявити не можу, що в них хтось спить. Гаразд, У мене вистачило грошей лише на це, зрозуміло? Вибач, я знаю, як це буває. Я і сам таким був, коли вперше приїхав до міста. Але раджу переїхати, як тільки з'явиться можливість. У місце, яке більше підходить для юної леді, якщо ти розумієш, про що я. Не зовсім. Пан Шкарбан навіть намагався допомогти мені підняти речі на мій поверх. Правда, мені потім довелося допомагати йому піднімати на поверх його руки. Підолаха, від нього завжди щось відвалюється. Але вони насправді не такі, не наш тип. Морква ще намагався її переконати. Не зрозумій мене неправильно. Я маю на увазі гноми та багато моїх друзів гноми. Мої батьки гноми. Тролі? Взагалі не проблема. Сіль землі? Буквально. Черстві ззовні, але чудові всередині. «Але нежить. Я просто хочу, щоб вони повернулися туди, звідки прийшли. Ось і все. Більшість з них прийшла саме звідси. Вибач, просто мені вони не подобаються». «Я мушу бігти», – холодно сказала Англа. Вона зупинилася біля темного входу у провулок. «А вже ж, а вже ж», – сказав Морква. «Хм, коли я тебе знову побачу?» «Завтра. Ми ж разом працюємо». «Але, можливо, коли ми не будемо чергувати, ми могли б...» «Мушу бігти». Ангва обернулася і побігла. У Руал місяця вже віднісся над дахами невидимої академії. Так, добре, правильно. Завтра. Вже на одинці пробурмотів морква. Ангва відчувала, як крутиться світ, кожного разу, коли спотикалася, пробираючись через тіні. Вона не повинна була залишатися так довго. Вона наткнулася на перехрестя з кількома людьми і ледве встигла добігти до входу у провулок, руками здираючи з себе одяг. Там її і здибав кроло-бомбило, якого нещодавно вигнали з гільдії злодів за недоцільний ентузіазм та непристойну поведінку властиву недостойній людині. Самотня жінка в темному провулку скидалася на жертву, з якою він міг впоратися. Він озирнувся і пішов за нею. Настала тиша, яка тривала приблизно п'ять секунд. Тоді з'явився кроло, і рухався він тепер дуже швидко. Він не зупинився, поки не дістався доків, де човен уже збирався відходити. Він підбіг до трапу, ледве встиг на нього забігти. Він став моряком і помер через три роки, коли десь у далекій країні йому на голову упав броненосець. І за весь цей час ніколи нікому не розповідав про те, що бачив. Але він скрикував кожного разу, коли бачив собаку. Через декілька секунд із провулки з'явилася англа і рушила геть. Леді Сибіл Ремкін відчинила двері і принюхалася до нічного повітря. «Ти п'яний?» «Ще ні, але дуже сподіваюся, що буду», – веселим тоном сказав Ваймс. «І ти не перевдягнуйся після чергування?» Ваймс подивився вниз, а потім знову вгору. «Так», – радісно сказав він. «Гості прибудуть з хвилини на хвилину. Іди до своєї кімнати. Ванну уже набрали, а Вількінс уже підготував тобі одяг. Зберися!» «Чудово!» Ваймс викупався у теплій воді та рум'яному алкогольному сяйві. Потім він витерся, як міг і подивився на камзол, розкладений на ліжку. Його пошив найкращий кравець у місті. У Сибіл Ремкін було щире серце. Вона віддавала все, що могла віддати. Камзол був блакитний за оздобленням глибокого фіолетового кольору, з мережевим на манжетах і комірі. Це був останній писк моди, як йому сказали. Сибіл Ремкін хотіла, щоб він вийшов у світ. Він знав, хоча вона цього ніколи не казала, але він знав, що, на її думку, він занадто гарний, щоб бути вартовим. Несподівано він витрішився на камзол, нічого не розуміючи. Він ніколи раніше не носив камзол. Коли він був дитиною, то можна було обв'язатися ганчірками, а осторожі йому видали шкіряні штани до колін та кольчуго-вартового. Зручний, практичний одяг. З костюмом був капелюх. Він був оздоблений пернами. Вамс ніколи раніше не носив головних уборів, які не куються з металу. Туфлі були довгими і мали загострені кінці. Він завжди носив сандалі влітку, а взимку традиційні дешеві чоботи. Капітан Ваймс Летлейд став офіцером, і він зовсім не був впевнений, що зможе стати джентльменом, і все почалося з процедури одягання комзолу. Гості поволі приїздили. Він чув хруст від коліс карет, які їхали по дорозі, і шльопання ніг носіїв, які по ній йшли. Він поглянув у вікно. Скун Авеню була розташована на узвишчі на багато за інші вулиці Морпорка. І з нею відкривався неперевершений вид на місто, якщо вам подобається споглядати на місто. Палац Патриція був найтемнішим місцем ландшафту, у ньому світилося лише одне віконце на верхньому поверсі. Це був центр добре освітленої області, яка ставала все темнішою і темнішою, коли погляд переходив на ті частини міста, в яких палити свічки означало витрачати гарну їжу задарма. Навколо кар'єрного провулка можна було побачити червоне світло факелів. Ну, у тролів Новий рік це зрозуміло. І слабкасяй вона над високоенергетичною чароспорудою невидної академії. Вам заарештував би всіх чеклонів за підозрою, що вони до дітька розумні, хоча й лише наполовину. Більше, ніж звичайно, світла було на вулицях кабельній та чистій. У тій частині міста, яку люди, такі як капітан Виверт, називали коротун-містом. Семюля, Вамся як поправив хустку на шиї. Він стикався з тролями, гномами та драконами, але тепер йому довелося зустріти абсолютно новий вид багатії. Пригадувати, яким був на вигляд світ, поки вона перебувала у, як це делікатно назвала її мати, нестандартному стані, завжди було важко. Наприклад, вона пам'ятала, що бачила запахи. Фактично вулиці та будинки, вони звичайно залишалися там, де й були, але лише як чудовий монохромний фон, на якому звуки і так запахи вимальовувалися, як блискучі лінії, кольоровий вогонь та хмари, певне кольорового диму. Мабуть, проблема була саме в цьому. Саме об слова все розбивалося. Немає належних слів для того, що відчували її органи чуття. Якби ви могли на мить побачити справжній восьмий колір веселки, а потім вам довелося описувати його у семикольоровій гамі, це було б наче щось на зразок зеленовато-фіолетового. Досвід не передається між світами. Іноді, хоч і не дуже часто, Ангва думала, що їй дуже пощастило жити на перетині двох світів. І завжди протягом 20 хвилин після перетворення усі органи чуття настільки посилювалися, що світ просто сяяв у кожному сенсорному спектрі, наче веселка. Це було варте всіх інших незручностей. Було декілька різновидів-перевертнів. Декому просто доводилося оголитися щогодини і носити шапку, щоб прикрити вуха. Вони могли зійти за нормальну людину. Але вона могла їх розпізнати. Перевертні могли помічати інших перевертнів навіть у щільному натовпі. Щось було в їхніх очах. І, звичайно, якщо є час, є всілякі інші підказки. Перевертні переважно живуть самотньо і беруть роботу, яка не вимагає контакту з тваринами. Вони іноді не знають міри в парфумах або засобах після гоління і зазвичай дуже примхливі в питаннях їжі. І вони ведуть щоденники, в яких фази місяця ретельно позначені червоним чорнилом. У сільській місцевості перевертням важко жити. Лише не зникне якась дурна курка, і ти ставав підозрюваним номер один. Усі казали, що в місті краще. Це й безумовно додавало сил. Англа бачила одночасно кілька годин із життя вулиців в'язів. Страх злодія-вигнанця завмирав помаранчевими лініями. Слідом була білозелена хмара моркви з краєм, який підказував, що той трохи хвилювався. З'явилися додаткові запахи старої шкіри та воску для полірування броні. Інші ознаки, слабкі або потужні, були розкидані по всій вулиці. Один із них тхнув старим туалетним килимком. «Йоу, сучка!» – покликав голос за нею. Вона повернула голову. У собачому зорі гаспод виглядав не краще за винятком того, що він опинився в центрі хмари змішаних запахів. «О, це ти!» «Егеш!» – сказав гаспод, горячково дрепуючи себе за вухом. Він подивився на неї поглядом повним сподівання. «Просто питаю, розумієш?» Ну так, цікавлюся, для порядку, щоб знати одразу. Ось не можу не думати. Чи є шанс тебе понюхати? Немає. Я ж лише питаю, не ображайся. Англа зморщила свою тваринну морду. Чому від тебе так ткне? Тобто ти не відрізнявся вишуканим запахом ще коли я була людиною, але зараз? Господь собою пишався. Добре, правда ж? – сказав він. Це було непросто. Я довго над цим працював. Якби ти була справжньою собакою, то це було б наче засіб після гоління. Чудовий засіб. До речі, тобі варто купити собі нашийник. Якщо є нашийник, ніхто тебе не зачіпає. Дякую, здавалося господ старанно про щось думав. Ем, на ти ж серця не на року, нікому не вириваєш, тільки навмисно, отказала Ангва. Добре, добре, добре, поспішно сказав господ. Куди ти прямуєш? Він почимчикував за нею на своїх кривих лапах, відчайдушно намагаючись не відставати. Рознюхати все біля майстерні клевця. До речі, я тебе не запрошувала. Більше нічого робити? Сказав господ. реверня не вивозить сміття до півночі. «Тобі ніде ночувати?» – спитала Англа, коли вони проповзали під прилавком, з якого торгують рибою та чіпсами. «Ночувати мені? Дім? Так, звичайно. Нову проблему. Діти сміються, велика кухня, триразове харчування поруч веселий кіт, за яким можна ганятися, власна ковдра та місце біля вогню. Він старий дурень, але ми його любимо і все-таки інше. Не проблема. Мені просто подобається трохи погуляти». Сказав гаспод. Тільки от нашийника в тебе немає. Порвався. Справді, від ваги діамантів. Певне, саме так і було. Вони дозволяють мені робити те, що заманеться, хизувався Господ. Еге ж, уявляю. Іноді я не заходжу додому ну кілька днів. Справді, а може, й тижнями. Так, звичайно. Але вони завжди дуже раді бачити мене, коли я повертаюся, сказав гаспод. Здається, ти казав, що спав в академії, сказала Ангва, стрімко ухилившись від візка на Патоковій вулиці. На якусь мий господ запахне впевнено, але швидко узяв себе в лапи. Казав, погодився він, ну, знаєш, як буває у сім'ї. Діти хапають тебе за руки, дають печиво і подібне, люди весь час гладять. дратує, тому я там часто сплю. І правильно. Добре, дуже часто. Справді. Газпод ненадовго затих. Тобі варто бути обережнішою. Коли ти в образі суки, то можеш натрапити на справжні неприємності. Це місто грізних псів. Вони дісталися до дерев'яної пристані за майстерною клевця. «Як ти?» – Англа зупинилася. Це була ціла суміш запахів. Але один з них був гострий, як пилка. «Феєрверки. І страх!» – сказав господ. «Багато страху!» Він обнюхав дошки. Людський страх, не гномський. Гнома легко впізнати. Вони сюрій віддять. Розумієш? Ну, певно, сильно він злякався, що залишив такий сильний запах. «Я відчуваю одну людину і одного гнома», – сказала Англа. Так, одного мертвого гнома. Гаспод засунув свого побитого носа в щілину дверного отвору і гучно вдихнув. «Є й інші речі», – сказав він. «Але клята річка так близько, що перебиває запахи. Чує мастило. І інше мастило, і всі Гей куди ти побігла?» Гаспод потім за нею. Ангва рушила назад на патокову вулицю, тримаючи носа близько до землі. «За слідом». «Навіщо? Він тобі спасибі не скаже». «Хто не скаже?» «Кавалер твій!» Ангва зупинилася так раптово, що господ у неї врізався. «Ти про капрала Мурко говориш? Так він мені не кавалер?» «Так. Я собака, пам'ятаєш? З гарним носом, пам'ятаєш? Запах не може брехати. Феромони. Сексуальна алхімія. Я його знаю лише пару ночей». «Ага. Що? Ага?» «Нічого, нічого. І все-таки нічого поганого в цьому немає. Немає того самого цього, чому може бути щось погане». «Правильно, правильно. Не те, щоб воно було» сказав господ, додавши поспіхом. А навіть як би було, всім подобається капрал-морква. І правда, сказала ангва, яка сердилася уже менше. Він дуже схильний подобатися. Навіть великий фідо лише прикусив моркві руку, коли той намагався його погладити. Що це за великий фідо? Головний гавкач гільдії собак. Існує гільдія собак? Собак? Ти мене маєш? Та ні, це правда. Права на падаль, місця для засмаги, Нічні позмінні гавкання, права на розмноження, роти і Та що завгодно. «Гільдія собак!» – саркастично проборчала Ангела. «Отак. А ти спробуй погнатися за щуром на турбіни на тій вулиці, тоді і назвеш мене брехуном. Ти ще на плаву, бо я ошиваюся поруч. Інакше можеш потрапити у великі проблеми. У цьому місті собака, який не є членом гільдії, має проблеми. Тобі пощастило, – сказав господ, – що ти мене зустріла». «Певно, ти великий чолом Песу Гільдії, так?» «Я навіть не її член», – гордовито сказав господ. «І як же ти виживаєш?» «Як мітливий. У будь-якому випадку Великий Фідо мене не чіпає. У мене є сила». «Яка сила?» «Забудь. Головне, що Великий Фідо – мій кореш». «Кусати за руку того, хто хоче тебе погладити. Такий дружній твій кореш». «І що? Останній чоловік, який намагався погладити Великого Фідо, від нього знайшли лише пряжку з ременя. Невже? І та була на дереві. «Де ми? А тут немає жодного дерева. Що?» Господь понюхав повітря. Його ніс читав місто так само, як досвідчена підошва чобіт капітана Ваймза. «На Рузі Скун-Авеню і вулиці Проут», – сказав він. «Слід зникає. Змішується із занадто великою кількістю інших запахів». Анва ще деякий час обнюхувала околиці. Сюди хтось зайшов, але після нього було забагато людей. Запах досі був гострим, але він загубився, за іншими запахами загального смору до міста. Вона відчула сильний запах мила, що наближається. Вона його відчувала колись раніше, але тоді була людиною і лише відчувала слабкий аромат. Зараз у неї чотири лапи й ніс, який відчуває, що запах мила заполонив увесь світ. Капрал Морква замислено йшов дорогою. Він не дивився, куди йде, але цього й не потребував. Люди відступали, пропускаючи його. Цими очима вона бачила його вперше трясся. Як люди цього не поміщають. Він ішов містом, наче тигр через високу траву або осерединоземельний ведмідь по снігу, а весь пейзаж був лише візерунком на його шкірі. Господь перевів погляд, Англа сиділа на лапах і дивилася. «Язик вислопився», – сказав він. «Що? І що? Це природно, я захикалася». «Гар-гар!» Морко помітив їх і зупинився. «О, наш маленький дворняга», – сказав він. «Гав-гав!» – сказав господ, зрадницьки махаючи хвостом. «Я бачу, у тебе з'явилася подружка», – сказав Морква, погладжуючи його по голові, а потім механічно витираючи руку об форму. «Даю слово, це просто чудова сука», – сказав він. Він скельний вовкодав, якщо не помиляюся. Він дружньо погладив ангву. «Та годі», – додав він. «Робота сама себе не зробить, ягеш?» «Гав-гав, дайте песику печива», – сказав господ. Морква підвівся і помацав кишені. «О, в мене якраз тут є шматочок печива». «Здається, ти розумієш кожне моє слово». Гаспод легко зловив печиво. «Гав-гав, хвостом виль-виль», – сказав він. Морква подивився на господа з злегка спантиличено, як завжди дивилися люди, коли він говорив замість того, щоб гавкати, кивнув Ангві і продовжив рух до скун Авеню, де був розташований маєток Леді Ремкін. «Так», – зробив висновок гаспод, голосно жуючи свіже печиво. «Дуже гарний хлопчина, простий, але приємний». Так, простий погодилася ангва. Це я в ньому помітила одразу. Він простий, а все інше тут складне. А на тебе він дивиться, як на ягня, додав господ. Але ягнята мені подобаються. І їхні очі, якщо вони свіжі. Ти огидний. Але принаймні я, не ображайся, маю постійну форму. Тебе покусати? О, просто гнав господ, ти мене вкусиш. Гар! Ой, так, я просто переляканий. А тепер подумай. У мене так багато собачих хвороб, що я живий лише тому, що ці зарази надто зайняті боротьбою між собою. Тільки уяви, у мене є навіть така хвороба, як лизучий кінець, а їм може підхопити лише вагітна вівця. Ну уж бо вкуси мене, зміни своє життя. Кожен раз, коли я бачитиму повний місяць, у мене виростатиме шерсть і жовтітимуть зуби, і мені доводитиметься ходити на чотирьох. Так, це кардинально змінить моє нинішнє становище. Хоча, розмірковував пес. Щось я почав втрачати шерсть, то, може, хоч не сильно, трошечки куснеш мене? Замовкни. Потім вона подумала. Але, принаймні, у тебе з'явилася подружка, сказав Морква. І замислився. Ну, хоч лизни трошечки. Замовкни.